מזמור ס' <סמך> למנצח על שושן עדות, מכתם לדוד ללמד בהצותו את ארם נהריים ואת ארם צובה, וישוב יואב, ויחת אדום בגאי מלח שנמעשר א'. אלוהים זנחתנו ופרצתנו, ענפת תשובב לנו, הרעשת ארץ פצמת רפא שבריה חימדת. הרעית עמך קשה, השקטנו יין תרעלה. נתת לרעך נס להתנוסס מפני קושת סלע. למעם יחלצון ידידך, הושיע ימינך וענני. אלוהים דיבר בקדשו אעלוזה אכלקה שכם ועמק סוכות אמדד. לי גלעד ולי מנשה ואפריים מעוז ראשי יהודה מחוקקי. מואב סיר רחצי על אדום אשליך נעלי עלי פלשת התרועעי. מי יובילני עיר מצור מי נחני עד אדום הלא אתה אלוהים זנחתנו, ולא תצא אלוהים בצבאותינו. הבא לנו עזרת מצר ושב תשועת אדם. באלוהים נעשה חיל והוא יבוס צרינו.